Не може бути. Тут же демократія. Та ні, – заспокоював себе Сташинський. – Це ЦРУ щось придумає. Воно не гірше від КДБ. Ну, засудять, скажімо, його на якісь терміни, а потім виправлять нові документи і випустять. Жив же в Москві Йозеф Лєман. Чому не може жити в Нью-Йорку якийсь Гаррі Сміт? Раптом охоронець штовхнув його в плече. Сташинський озирнувся і побачив, що всі стоять. До зали входили судді. Президента Третього карного сенату доктора Генріха Ягуша Сташинський відразу впізнав. Про нього багато розповідав Зайдель. Мовляв, дуже чесна, порядна людина. А головне, непідкупна. Як тільки ви розповісте про ту злочинну зброю, він відразу вороже налаштується до радянських можновладців, акценти змістяться, і ми виграємо. Щоправда, адвокат ніколи не пояснював, що він вкладає в поняття «ми виграємо». Президент Ягуш запитав Усташинського, чи добре той розуміє німецьку мову, чи добре себе почуває, а відтак почав говорити про те, як Погано чинили західно-нінмецькі газети, коли задовго до початку судового процесу називали Сташинського вбивцею і злочинцем. Це, мовляв, прерогатива суду і тільки суду. Ну от, із задоволенням констатував Сташинський, він же мене опосередковано захищає. Потім президент почав допит підсудного. Сташинський докладно і щиро розповідав про себе, свою родину, історію вербовки. Налягав на те, що бачив, як багато невинних людей, його краян, потерпали від діяльності уунівців. І це викликало в нього ворожість до них. Шульги він за два дні допиту так взагалі і не побачив однак не міг позбутися відчуття, що той десь поруч. Про всяк випадок, жодного разу не назвав його прізвище, казав «керівний офіцер». Кожного разу при цьому скоса позирав у залу, мовляв «бачиш, я тебе не здав». Сташинським керував страх, що шульга підійде і тим самим страшним знаряддям, яке було Сташинському добре знайоме, вб'є. Президент не вірив, що підсудному невідоме ім'я керівного офіцера. Але не наполягав, він взагалі ні на чому не наполягав. І в цьому Сташинський знов-таки вбачав гру німці і американці, що сили намагаються допомогти йому віддячити за втечу на Захід. Їхня основна мета викрити підступність більшовиків. І він має їм у цьому допомогти. А вони за це його виправдають. На третій день він побачив у залі Ярослава Стецька. Його дружину Славу, він знав її за фотографіями, які показував Шульга, і федерального міністра Теодора Оберлендера. Останній мав вигляд переможця. Адже всі три роки після вбивства Бандери радянські газети і комуністична «Нойс Дойчланд» звинувачували саме його в цьому злочині. І західно-німецька громадськість майже повірила в це. Тепер же Оберлендер був повністю реабілітований. А під час перерви адвокат Зайдель сказав, що приїхала дружина Ребета і дочка Бандери, але їх наразі тримають у кімнаті свідків. А цікаво, хто там ще? А втім, кого йому боятися? Хіба кадибістів, які знають, що не такий вже сташинський безкорисливий борець за правду, Проти насильства за волю свого народу? Можуть пригадати багато неприємних нюансів, і це може вплинути на рішення суду. Наприклад, те, що знав після двох атентатів, тепер його спеціалізація вбивства.